Чорний вепр задоволено усміхнувся «Так, у нас справді веселе місце Краще, голибонь над всім Дніпром не знайти Отець знав, що вибирав «Як почуває себе князь? Чому не приїхав Радогаст?» – спитав Кий Отець зовсім заслаб І Радогаст залишився біля нього Розмовляючи, вони повільно йшли до селища. З хиж вибігали люди, здалеку розглядали приїжджих. Про що повідомляє із степу сторожа? Гунів не чути? – спитав Кий. Та ні, не чути. У нас теж не чути. Тим несподіванішим може бути їхній напад. Не послухали мене. Я поїхав би. І про все домовився блатком. Щоб ми добровільно піддалися гунам і стали їхнім рабами. Кий відчув, як у грудях наростає обурення. Хто б же погодився на таке? А згадай, долю уличів, чого вони добилися. Розмова поволі переростала в спірку. Молода гаряча кров кожної миті могла спалахнути вогнем який, розуміючи це і не бажаючи сваритися з гостем, став думати, як би спокійніше відповісти княжичу. Але тут раптом на стежці, що в'юнилася від річки до селища поміж кущами калини, з кошиком випраної білизни в руках, з'явилася цвітанка. Побачивши перед собою Києв у супроводі ошатно вдягнутого незнайомця і цілого почту воїв, дівчина зніяковіла зупинилась, не знаючи, що робити, пропустити їх поперед себе чи йти далі. Та враз оговталась, гордо випросталась, пригадавши, мабуть, що вона дочка князя, швидко пішла до хати, де мешкала її сім'я. Чорний вепр зупинився і вражено провів її довгим пильним поглядом. «Оперу неясний! Яка красуня!» На цвітанці біліла вишивана сорочка, що гарно облягала її струнку постать, на шиї червоний разок скляного намиста, а у косах синіли дрібненькі польові квіти». «Хто це? Твоя сестра?» Про спірку княжич забув, стояв і дивився у світ дівчині, схвильований і збентежений, мов, побачив, яке диво. «Ні, це князівна цвітанка, дочка князя Добромира», – сказав Кий. «Мій отець віддав їхній сім'ї найліпшу хату» а сестра зодягла князівну в найкращий одяг. Йому було неприємно, що чорний вепр запримітив дівчину і так відразу захопився нею. Від недоброго перечуття холодна хвиля прокотилась попід серцем. Та княжич не помічав цього. «Дочка князя Добромира! Яка гарна!» Вигукнув ще раз захоплено. Так, за одної такої зустрічі варто було їхати сюди. Кий промовчав, бо не хотів сказати щось різке, а чорний вепр не відривав погляду від стрункої постаті дівчини і усе прицмокував язиком, аж поки князівна не зникла у темному отворі дверей найбільшої хижі, що стояла посеред селища. Старійша натур зустрів княрчому мов сина. Обняв, поцілував у голову, наказавши отрокам напоїти й нагодувати коней. Запросив до хати, де либідь гарно одягнута, причесана, подавала на стіл. «Моя донька!» – показав на неї тур. Чорний вепр неуважно вклонився дівчині і, ковзнувши по її обличчю байдужим поглядом, сів до столу.